Dialog Nummer 1. Posuche dialogu. Monika, du sagst, dass du dich müde fühlst. Wie sieht dein Alltag aus? Um wie viel Uhr stehst du auf? Oh, ich schlafe nur fünf Stunden. Ich stehe sehr früh auf. Manchmal schon um fünf Uhr. Was isst du zum Frühstück? Ich esse nichts. Ich trinke nur schwarzen Kaffee. Okay. Was machst du jeden Tag? Ich studiere und deshalb lerne ich viel. Ich mag das. Ich lese viel und schreibe dann für eine Zeitschrift viele Artikel. Ich habe keine Zeit, aber ich mag das. Ich arbeite den ganzen Tag. Wie oft ruhst du dich aus? Ich ruhe mich selten aus, denn ich mag das nicht. Grey rolle Moniki. po Monika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 Was machst du jeden Tag? Wie oft ruhst du dich aus?